Розділ 7. через відсутність шарля Дюран набув більшої ваги у редакції французького життя. Він дав за своїм підписом кілька передових статей, підписуючи так само і хроніку, бо патрон хотів, щоб кожен відповідав за свої дописи. Провадив він і полеміку, яка щасливо для нього закінчувалася, а постійні зносини з державними діячами помалу готували і його до ролі політичного редактора правного та взавбачливого. Одну тільки хмарку бачив він у своєму обрії. На нього нападала постійна противницька газета. Чи певніш нападала в його особі на завідувача хроніки французького життя. Хроніки на втіху пані Вольтеру, як казав анонімний співробітник тієї газети, що звалася Перо. Щодня були підступи, колючки та всіякі інстинуації. Жак Криваль Сказав якось дюра. Ви дуже дотепний. Той пробурчав. Що ж поробиш? Прямого нападу немає. Аж ось, одного дня, коли він зайшов до редакційної зали, Буаринар подав йому число пера. Гляньте, ось тут знову неприємна для вас замітка. А з якого приводу? Дурниця. З приводу якоїсь дами обер. Її зарештував агент моральної поліції. Жорж узяв газету і прочитав під заголовком «Дюруа бавиться». Знайомий редактор французького життя повідомляє сьогодні ніби пані Обер, що її, як ми писали, заарештував агент гідкої моральної поліції, існує тільки в нашій уяві. Але згадана пані живе на вулиці Делюер на Монмарті, а втім нам аж надто добре відомо, який інтерес, чи інтереси спонукають агентів банку Вольтера захищати агентів профектора поліції, що дивиться крізь пальці на їхню комерцію. Що ж до того самого репортера, то краще було б йому самому подати нам ті прекрасні сенсенційні новини, і яких секрет він знає. Повідомлення про смерть другого дня спростовані, про бої, яких зовсім не було, про важливі слова державців, що нічого не казали. Отже, всі ті повідомлення, що йдуть на прибуток вольтерові, або навіть пліточки, або вечірки молодих жінок, чи відомості про високу добротність деяких продуктів, що правлять за велике джерело декому з наших товаришів. Молодих не так обурився, як здивувався, розуміючи тільки, що в рядках тих є щось вельми для нього неприємне. Бо РНР Провадив. «Хто вам подав цю хроніку?» Діра думав і не міг припам'ятати. Потім раптом згадав. «А, правда, це Сан-Потен!» І знову прочитав замітку в пері. І почервонів зненацька, обурений обвинуваченням за хабарництво, він скрикнув. «Та що вони думають? Що мені платять?» Аринар урвав його. «А вже ж, це дуже прикро для вас. Патрон дуже пильний до таких справ». У хроніці це може часто траплятися. Якраз зайшов Сан-Потен, Дюра підбіг до нього, читали замітку в Парі. Так, я зараз і цієї пані Обер, вона справді існує, але ніхто її не арештовував. Поголоска ця не має жодної підстави. Тоді Дюра пішов мерщити до патрона, що зустрів його трохи холодно і непевно. Вислухавши справу, пан Вальтер сказав: «Сходіть самі до цієї жінки і дайте гостре спростування, щоб такого про вас не писали. Я маю на увазі наслідки, це дуже прикро для газети, для мене і для вас. Ще більше, як Цезарева жінка, журналіст не повинен бути в підозрі». Дюра сів на візника, взявши санпотена провідники і крикнув. «Монмарт, вулиця Далюкрей, 18». Довелося зійти на сьомий поверх величного будинку. Відчинила їм стара жінка о вовненій кофті і спитала. побачивши сан санпотена. Що вам ще від мене треба? Той відповів. Я привіз до вас ось інспектора поліції. Ви повинні розповісти все, що вам сталося. Тоді вона впустила їх, приказуючи. Тут ще двоє після вас приходило з газети. Не знаю, з якої. Потім звернулась до дюра. «Так це ви хочете довідатись?» «Так. Чи правда, що вас заарештовував агент моральної поліції?» Вона аж руки піднесла. «Та ні, ніколи у світі добродію, ніколи у світі, ось так, як було. А в мене є різник, і м'ясо гарне в нього, тільки обважає. Я вже не раз помічала, тільки мовчу. А коли ОТО запитала собі два фунти на котлети...» Дочки, бач, із зятим сподівалася, аж дивлюся, важить мені покидьок та маслаки. Правда, відбивних без маслаків не буває, але мені він кладе самі маслаки. Можна було б, правда, рагу з нього зробити, та коли я питаю на котлети, так мені ж треба, не давай. І я брати не хочу, він на мене тоді пацюк старий, а я на нього злодюга, і от, знаєте, Потроху так і чепились ми, так народу коло крамниці з'явилося більше як сотня, та врегіт, та врегіт, аж поки поліція не приїхала, та до комісара нас миритися не повів. Побули ми там та й випущено нас, а я ж, після другому місці купую і близько туди не підходжу, щоб сварки, знаєте, не було. Вона замовкла, Дюра спитав оце і все. «Оце і вся правдонька добродію», – відповіла стара. Хотіла ще наливайкою його почастувати, але він відмахнувся і попросила задати в протоколі, що різник людей вважує. Вернувшись до редакції, Дюра написав відповідь. І якийсь анонімний писака, спера, висмикнувши з себе пірце, чіпляється до мене за стару, яку ніби заарештував агент моральної поліції». Що я заперечую, я сам бачив пані Обер, якій років 60 найменше. І вона докладно розповіла мені про свою сварку з різником за недоважені котлети. Сварка та закінчилася порозумінням у поліційного комісара. От і вся правда. Що ж до інших натяків співробітника пера, то я вважаю нижче своєї гідності відповідати на них. Та ще й коли їх писано під машкарою – Жорж Дюра. Пан Вольтер та Жан Деріваль, що якраз надійшов, ухвалили цю замітку і вирішено пустити її того самого дня в кінці хроніки. Дюра рано прийшов додому, трохи схвильований і стурбований. Що ж той відповість? Хто він? Завіщо такий ганепний напад? Звичаї газетярські були тверді, і ця дурниця могла далеко, дуже далеко сягнути. Він кепсько спав. Коли другого дня перечитав свою замітку в газеті, вона виявилася в друковій різкішою, гострішою, ніж у рокописі. Йому здавалося, що деякі вислови можна було б пом'якшити. Цілий день він хвилювався, а вночі знову кепсько спав. Устав у досвіта, щоб купити число пера де мала бути йому відповідь. На дворі знову похолоднішало, стояв великий мороз. Струмки позамерзали на бігу і оповили пішоходи льодовими стрічками. Газет іще не продавали, і Дюра згадав той день, коли з'явилася його перша стаття – спогади африканського стрільця. Руки та ноги його мерзли, починали щеміти, особливо пучки, і він пустився ходити бігцем, кругом, Заскеленого кіоска, де крізь віконце видно було тільки ніс та червоні щоки та вовняну хустинку продавчині, що присіла коло обігравача. Нарешті газетник просунув у віконце сподіваний пакунок, і ласкава жінка подала Дюра загорнуте число пера. Він шукав поглядом своє ім'я і не знайшов спочатку. Уже зітхнув полегшено, аж ось побачив відповідь між двома рисками. Пан Дюра з французького життя – подає нам спрощення і спростовуючи нас бреше. Проте він визнає, що пані Обер таки існує, і що агент водив її до поліції. Отже, лишається тільки додати слово моральної перед словом поліції, і справа буде ясна. Але сумління деяких журналістів дорівнює їхній хтивості. Я підписуюсь. Луї Лангромон. Тоді серце Жоржове застокотіло, і він пішов додому, щоб переодягтись, не тямлячи добре, що робить. Отже, його ображено те ще й так, що вагатися далі не можна. За що? За абищо? За стару бабу, що посперечалася з різником? Він швиденько одягнувся і пішов до пана Вольтера, хоч була ще тільки восьма вранці. Пан Вольтер уже став і читав перо. Ну, промовив він поважно, і побачивши дюра, відступати не можна. Молодик нічого не відповів, директор провадив. Ідіть зразу ж до ріваля, він вам усе влаштує. Юра щось невиразною і подався до фейлетоніста. Той ще спав. На дзвінок він схопився з ліжка. Чорт, треба туди йти, сказав він, прочитавши замітку. Кого ви хочете за другого свідка? Не уявляю. Буаринара, як на вашу думку. Гаразд, буаринара. На шпах ви вправні? Аж ніяк. Ох, чорт, а на пістолетах? Трохи стріляю. Добре, будете вправлятися, поки я за вас хлопотатимусь. Почекайте мене хвилинку. Він пішов до обиральні і незабаром з'явився вмитий, поголений і прибраний. Ходім зі мною, сказав він. Він жив на першому поверсі маленького будинку і повів дюрав в льохи. Величезний льох обернутий у фехтувальну залу та тир, де всі отвори на вулицю були затушковані. Запаливши цілу низку газових ріжків, що тяглися аж до западини, де стояла залізна постать, пофарбована в червоний та синій, він поклав на стіл пару пістолетів нової системи, що набивалися в казенній частині. І почав уривчасто командувати, немов вони були уже на бойовиську. Готові. Паль раз, два, три. Спанталичний дюра слухався, підносив руку, цілився і стріляв. А ще часто влучав манекена просто в живіт, бо з молоду чимало птиці перебив у дворі зі старого батьківського пістоля. Тожа криваль задоволено скрикнув. «Добре, дуже добре!» Дуже добре, так-так Потім покинув його Стріляйте отак до полудня Ось на бої, не шкодуйте їх Я вернуся, тоді підемо снідати І усе розкажу І пішов Лишившись сам, дюра ще кілька разів стрельнув Потім сів і замислився Яке ж це все таке безглуздя? Для чого воно? Хіба шахрай меншим шахраєм стане після дуелі? Яка користь? порядній людині після образи ставати під кулю негідника. І в чорному смуткові, що його душу оповив, він пригадав усе, що Норбер де Верен казав про розумове убоство людей, про нікчемність їхніх ідей і прагнення та глупоту їхньої моралі. І він голосно промовив. А його ж правда! Сто чортів! Потім йому схотілося пити, і почувши посаду себе дзюркінь, побачив рукомийник – він підійшов та й напився з під крана. Потім знову замислився сумно було в льохові, сумно, як у домовині, глухий стукіт твізників на вулиці здавався далеким гуркутом грози, котра може бути годину. Година минала тут, як у в'язниці, де ніщо їх не значить і ніщо не мітить. Хіба що тюремщик страву принесе? Він чекав, довго чекав. Потім почув зонацька кроки та голоси. І з'явився жак Ріваль разом з Баринаром. Він крикнув, побачивши тюра. Полагоджено! Той подумав, що справа кінчилась якимось вибачним листом. Серце йому кинулось, і він пробормотів: А, дякую! Фелетоніст провадив: Цей ленгомен не сполохливий і погодився на всі наші умови 25 кроків стріляти після команди піднімаючи пістоля. Так багато певніше стріляти, ніж коли спускати його. Ось я вам зараз покажу. Багаринаре, покажу. І взявши зброю, почав стріляти, показуючи, що цілити далеко краще, коли піднімаєш руку. Потім сказав, тепер ходімо снідати, уже за дванадцяту. І пішли до ресторану поблизу. Дюра мовчав, їв, щоб не подумали, що йому страшно. Потім пішов з Боринаром до редакції, неуважно, машинально взявся до своєї роботи. Всім він здавався молодцем. Жак Ріваль попрощався з ним дня і попередив, що забере його екіпажем вранці о сьомій годині. Вони всі гуртом поїдуть до лісу Везіне, де відбудеться зустріч. Усе це сталося несподівано, без жодної з його боку участі, без жодного слова, думки, згоди чи відмови, і так швидко, що він був приголомшений, наляканий, та й не зовсім тямив, що робилось. Додому вернувся о дев'ятій, пообідавши з баринаром, що від щирості не покидав його цілий день. На самоті він кілька хвилин ходив по кімнаті великими, неспокійними кроками, був надто схвильований, щоб про щось міркувати. Єдина думка сповнювала його розум – завтра дуель. Але не збуджувало в ньому нічого, крім невиразного могутнього хвилювання. Він був солдатом, стріляв у арабів, тільки без великої для себе небезпеки, так ніби в кабанів на полюванні. Зрештою він зробив те, що мусив, показав себе таким, як треба. Про це говоритимуть, хвилюватимуться за нього, вітатимуть. Потім сказав голосно, як буває під час великого напруження думки. Ну і тварюка ж. Він сів і замислився. На столі він поклав картку свого супротивника, яку Жак Ріваль передав, щоб мати собі адресу. Тепер знову перечитав її уже в 20-те. Лої Лангомер, вулиці Манмуар, 176. Та й усе. Він дивився на ці рядки, що здавалися йому таємничими, повними тривожного смісту. Лої Лангомер що воно за один, якого віку, який не зріст, з обличчя? Хіба ж не дико, що якийсь чувак, невідомий, отак раптово зробив ваше життя, без причини, радисущої, вибаганки, чи же стару бабу, що з різником своїм посварилася? Знову промовив голосно. Яка ж тварюка! І сидів нерухомо, задумливо, втупивши в картку очі, гнів прокидався в ньому на цей папірець. Ненависний гнів разом з нутним почуттям непевності Та й беззлуся ж ця історія Він узяв маленькі ножиці, що валялись на столі І проштрипнув ними ім'я Так, ніби заколов когось Так, він битиметься на пістолях І чому він шпаги не обрав? Тоді відбувся б самим штихом в руку чи в плече А з пістолями всякі наслідки можливі Він сказав Треба хоробро триматися від звуку свого затремтів і озирнувся навколо. Починав дуже нервуватися, випив шклянку води і ліг. Укрившись, він погасив світло і заплющив очі. Ковдра його дуже гріла, хоч у кімнаті було дуже холодно, але заснути йому не пощастило. Весь час він ворожився, п'ять хвилин лежав на спині, потім на лівий бік мастився, потім перекидався на правий. Знову йому схотілося пити. Він підвівся і напився, і його охопила тривога. Чи не боюся я? Чому серце його починало скажено тіпатись від кожного знайомого шелесту в кімнаті? Коли годинник мав дзвонити, він кинувся від тихенького шародіння пружини і мусив розкрити рота і дихати хвилину, такий бо був пригнічений. Дюра почав докладно як психолог міркувати про те, чи справді він боїться. Безперечно, він аж ніяк не боявся – бо вирішив іти до кінця, бо твердо постановив битися і не лякатись, але почув у собі таке глибоке хвилювання, що спитав сам себе, чи можна боятися мимоволі. І сумнів обійняв його. Тривога, жах, коли яка сила могутніша за його волю, зверхня, невідправна, опановує його, то що з ним буде? Так, а що ж із ним буде? І річ певна, на бойовище він піде, Бо хотів іти, а як злякається, а як знепритомніє. Він подумав про своє становище, репутацію, майбутнє, і непоборна потреба раптом охопила його встати і подивитися на себе у дзеркало. Запалив свічку, побачивши своє обличчя на гладенькому склі, він насилу себе пізнав, і йому здавалося, що ніколи себе не бачив. Очі видалися йому величезними, він був блідий, безперечно. Був блідий, дуже блідий Зненацька його кулею прийняла думка Завтра в цю годину я вже буду, може, мертвий? І серце його знову шалено затіпалось Він обернувся до ліжка і виразно побачив Що лежить на спині, в тій самій ковдрі, що зараз покинув Обличчя його запалало, як у мертвів І руки вкрилися смертельною болістю Тоді ліжко стало йому страшне І щоб не бачити його він розчинив вікно і глянув на двір. Кржаний холод пронизав його тіло від голови до п'ят, і він відійшов, задихаючись. Йому спало на думку розпалити комин. Поволі, не обертаючись, заходився розпалювати. Руки його трохи тремтіли нервовим дрожем, коли брав щось. У голові морочилось, у ривчості, вихресті думки ставали незрозумілими, болісними. Душ захоплювала якась сп'янілість. Немов він упився. І раз у раз питав себе, що я маю робити, що зі мною буде. Знову почав ходити без перестанку, машинально приказуючи. Я повинен узяти себе в руки, будь-що, я повинен узяти себе в руки. Потім подумав, треба батькам написати про всякий випадок. Він знову сів, узяв папір до листів, написав «Любий, тато і мама». Але ці слова видалися йому надто звичайними в таких трагічних обставинах. Він подер аркуш і написав знову «Любий тату і люба мама, завтра в досвіда я битимусь на дуелі. І може статись що?» Далі писати не зважився і раптом схопився. Тепер його душила думка, що він має битись на дуелі. Уникнути цього не можна. Що ж діється в ньому? Він хоче битися цей намір та рішення його непохитні, а йому здавалося, попри всі зусилля волі, що йому не станеться навіть сили доїхати до місця зустрічі. Вряди годи зуби його тихенько й сухо цокотіли, і він гадав, чи бився вже мій супротивник, що вправний він у стрільбі, його імені він ніколи не чув, а проте той згодився без вагання і суперечки на таку небезпечну зброю, значить, з нього добрий стрілець. Тоді Дюра намагався уявити, як вестимуться під час герцю він і його супротивник, сушив собі думки найменшими подробицями бою, і зненацька побачив проти себе маленький, чорний і глибокий отвір, звідки має вирватися куля. Страшний розпач раптом охопив його, все тіло його затрусилося, засмикалось, він стиснув зуби, щоб не крикнути, божевілля від бажання впасти на землю. Держати, щось кусати Але побачив шклянку на комині І згадав Що в шафі в нього стоїть Майже повний літр горілки Бо він не покинув військові звички Щоранку вбивати черв'яка Він схопив шклянку І пив на хильці Великими ковтками, жадібно Поставив її тільки тоді Як духу не стало Вона спорожніла на третину Теплінь, як те полум'я Зайнялось його шлункові Розлилося по тілу Заспокоїло душу, приголомшило її. Подумав. Добрав спробу. Шкіра його тепер палала, і він знову розчинив вікно. Був тихий морозний світанок. В горі зорі, мов умирали на посвітлілому небі, а по глибокій колії залізниці блідли зелені, червоні і білі ліхтарі. Перші паровози виходили з депо і бігли свистічи до ранкових потягів. Інші здалека перекликалися гостро і нестерпливо, як ті півні на селі Дюра гадав, може я цього вже й не побачу Але відчувши новий доплив, жалю до себе, шалено затуманив його Не треба ні про що думати, аж до самої зустрічі, інакше сміливим не будеш І почав прибиратися Коли голився, знову на мить зумлів від думки, що може це востаннє своє обличчя бачиш. Ще раз хильнув горілки і кінчив одягатись. Остання година була найважча. Він ходив по кімнаті, силкуючись тихомирити свою душу, коли почув стукіт у двері. Трохи не впав навзнаки, так захвилювався. Це свідки? Уже. Вони були в шубах. Ріваль заявив, потискаючи йому руку все біжки холод на дворі. Потім спитав Усе гаразд? Так, дуже добре. Спокійний? Цілком. Той добре. Пили, їли щось? Так, дякую. Буаренар ради такої нагоди почепив чужоземного жовто-зеленого ордена. Дюра на ньому ніколи його й не бачив. Вийшли. Якийсь добродій чекав їх у кареті. Ріваль познайомив. Доктор Ле Брюмон. Дюра потиснув йому руку і пробормотів. Дякую. Потім хотів промоститися на передній лаві, але сів на щось тверде і підскочив, як на пружині. Це була скринька з пістолями. Ріваль приказав – ні, дуеліст із доктором іззаду. Дюра зрозумів зрештою і присів коло доктора. Свідки теж сіли, і візник рушив. Він знав, куди їхати, але скринька з пістолями всім заважала. Найбільше Дюра, що волів її зовсім не бачити – Спробували примостити її за спиною. Вона вмуляла в поясницю. Тоді поставили її між живалем та баренаром. Вона падала раз у раз, зрештою, засунули її під ноги. Розмова точилась мляво, хоч лікар розповідав анекдоти. Тільки ріваль і відповідав: Дюра і хотів би показати бадьорість та боявся заплутатись у думках і виявити душевну тривогу. Йому до болю страшно було, щоб часом не затремтіти. Незабаром карета виїхала в поле, було коло дев'ятої години. Цього морозного зимового ранку вся природа здавалася блискучою, крихкою і твердою, мов кришталь. Дерева стояли в наморозі, немов у льодовому поті, земля дзвеніла під ногами, сухе повітря доносилось далеко найменший шелест, синє небо блищало, як свічадо, і сонце плило в просторі ясне теж холодне. Ляючи на змерший світ, бездушне проміння. Ріваль казав Дюра, пістолі я взяв у гасті на Ринара. Він сам набивав їх, скринька запечатана, а втім кинемо жереб, ще їх пістолів стріляти. Наших чи з його. Дюра машинально відповів, дякую. Тоді Ріваль почав напучувати його на дрібниці, бо хотів, щоб його дуаліст не зробив жоднісінької помилки. Кожну вказівку він повторював кілька разів. Коли спитають, готові пане, ви голосно скажете так. Коли скомандують паль, ви мерщій піднімаєте руку і стріляєте раніше, як гукнуть три. І Дюра повторив думкою: Коли скомандують паль, я піднімаю руку, коли скомандують паль, я піднімаю руку, коли скомандують паль, я піднімаю руку. Він учив це, як діти лекції вчать. Долубаючи їх, щоб утопмачити в голову. Коли скомандують, паль, я піднімаю руку. Карета в'їхала в ліс, звернула праворуч на алею. Потім знову праворуч. Ріваль зненацька розчинив двері і крикнув візникові. Туди, оцією доріжкою. І карета пустилася по вибоїстому шляху, між гарниками та деревах тремтів мертвий лист з льодовими окрайками. Дюра весь час бурмотів. Коли скомандують паль, я піднімаю руку. І подумав, що якесь нещастя з каретою могло б усе полагодити. О, коли б вона перекинулась, яке щастя, коли б він ногу зламав. Але побачив на моріжку другу карету і чотирьох добродів, що тупціли на місці, щоб зігріти ноги. І мусив рота розкрити, так важко стало йому дихати. Спочатку злізли свідки, потім лікар і дуаліст. Ріваль узяв скриньку з пістолями і пішов з боринаром до двох незнайомих, що виступили їм навпроти. Дюра побачив, що вони церемоно привітались. Потім пішли вкупі по моріжкові, поглядаючи то на землю, то на дерева. Так ніби шукали чогось, що може впасти або полетіти. Потім відміряли кроки і через силу встромили два ціпки в замерзлий ґрунт. Знову зійшлися кубкою... І почали нему учить лижку гуляти, як діти на розвазі Доктор Лебремон спитав Дюра «Ви добре себе почувайте? Вам нічого не треба?» «Ні, нічого, спасибі» Йому здалося, що він божевільний, що він спить Снить, що сталося щось неприродне і захопило його Чи боявся він? Може, але не знав, усе круг нього змінилося Підійшов жакриваль і тихенько задоволено сповістив його усе готово, з пістолями нам пощастило. Оце вже зовсім для Дюра було байдуже з нього зняли пальто, і він дозволив помацати кишені в сурдуті, чи не підкладен там папери або гаманця для захисту. Він приказав сам собі як молитву коли скомандують паль, я підніму руку, потім підвели його до одного з ціпків. Застроблених у землю І дали йому пістоля Тоді він побачив проти себе Близько опадського чоловіка в окулярах Це був його сопротивник Побачив його дуже виразно Але думав тільки про одне Коли скомандують паль Я підніму руку і стрілятиму Серед цілковитої тиші Пролунав ніби здалеко Звідкись голос Готові панове? Жорж крикнув Так, тоді голос наказав Паль, він нічого вже не слухав, нічого не бачив, нічого не тямив. Почував тільки, що піднімає руку та що сили натискає на язичка. І нічого не почув. Але зразу ж побачив димок і свого пістоля. Чоловік навпроти теж стояв у тій самій поставі. Тож він побачив і другу білу хмаринку, що знялася над головою супротивника. Обидва вони стріляли. Кінець. Свідки та лікар оглядали його. Масали, розтибнули йому одежу і тривожно запитували. «Вас не поранено?» Він неуважно відповів. «Ні, здається». А втім, Ленгомен теж був цілий, як і його ворог Жак Ріваль невдоволено проборчав. "З килятими пістолями завжди так. Або схивиш, або б'єш. Що за зброя?» Дюра не ворухнувся, заклякнувши здивування та радощів всьому кінець. Зброю в нього відібрали, бо він ще стискав її в руці. Тепер йому здавалося, що він бився проти цілого Всесвіту. Кінець, яке щастя, він раптом відчув у собі непереможну сміливість, свідки розмовляли кілька хвилин, призначаючи День побачення, щоб скласти протокол. Потім сіли в карету і візник, що сміявся напередку, рушив, цівохаючи батогом. Снідали в чотирьох на бульварі і обговорювали подію. Дюра розповів про свої враження. «Я був спокійний, цілком спокійний, ви ж певно бачили?» Ріваль відповів. «Так, ви добре трималися». Коли протокола було складено, передали його Дюра, щоб умістити в хроніці. Той здивувався, прочитавши, що перекинувся злої лангоменом двома кулями і трохи стурбовано спитав Ріваля то ми ж випустили по дній кулі. Жак Риваль посміхнувся. Так, по кулі, кожен по кулі. Це буде дві. І Дюра, задоволений цим поясненням, не сперечався. Вольтер поцілував його. Браво, браво, ви оборонили прапор французького життя. Браво. Увечері Жорж з'явився в редакції найголовніших газет, та найбільших кафе на бульварі. Двічі здибався. Зі своїм супротивником, що теж пишався Вони не привіталися Коли б один з них був зранний Тоді б потиснули одне одному руки Але кожен упевнено присягався Що чув, як з нього продзвеніла куля Другого дня вранці, близько одинадцятої години Дюруа одержав синього папірця Боже мій, як я злякалась Приходь зразу на Константинівську вулицю Хоч поцілую тебе, мій коханий який ти відважний, божествляю тебе, Кло. І він з'явився на побачення, і вона кинулась йому в обійми, обцілувала його. Ох, любий, коли б ти знав, як я хвилювалася, читаючи вранці газети. О, розкажи мені все, я хочу знати. Він мусив розповісти їй якнайдокладніше. Вона казала, як же тобі спалося, мабуть, кепсько перед дуеллю. Та ні, добре спав, я і очей не сплющила, а сама ж дуель, розкажи, як відбулася. Він склав драматичне оповідання. Коли ми стали навпроти, на двадцять кроків, тільки четверо далі, як оця кімната завдовжки, Жак спитав нас, чи ми готові, та скомандував. Паль, я зразу ж підняв руку, дуже міцно, тільки помилився, що в голову хотів поцілити. Пістоль у мене дуже тугий, а звук дуже слабкий. Отож, коли язичка натиснув, трохи і сприснуло. Дарма не дуже і схибив, він мерзота, теж добре стріляє. Куля самісіньку скроню прилетіла, аж задзищало. Вона сіла йому на коліна і обхопила його руками, ніби й сама участь у небезпеці брала, і шепотіла. «Ой, мій бідненький, бідненький!» Потім, коли він хінчив, вона сказала. «Знаєш, не можу без тебе жити». Мушу бачитись із тобою А коли чоловік у Парижі Це незручно Часто маю годину вранці вільну Коли ти ще й не встав І могла б до тебе прийти Та поцілувати Але не хочу ходити у твій жахливий будинок Що робити? Його зненацька мова сяїла І він спитав Скільки ти тут платиш? Сто франків місячно Ну, то я беру помешкання на свій рахунок І зразу ж перебираюсь Моє вже наготиться для мене вона трохи поміркувала, потім відповіла «Ні, не хочу. Чому? Бо це не причина, помешкання мені дуже підходить. Я тут, і тут лишаюся». Він засміявся. Та ще й найнято його на моє ім'я. Але вона відмагалась «Ні, ні, не хочу. Та чому ж?» Тоді вона тихенько прошепотіла «Бо ти жінок сюди водитимеш, а я не хочу». Він обурився. «Ніколи в світі обіцяю тобі». «Ні, все-таки водитимеш. Присягаюся тобі. Справді?» «Справді, слово честі – це наша хата, тільки наша». Вона обняла його в пориві кохання. «Тоді я згодна, любенький, тільки знай. Якщо обдуриш мене хоч раз, однісінький раз, тоді кінчено між нами, назавжди». Він ще раз протестуючи заприсягся, і вирішено, що він перебирається сьогодні ж, а вона забігатиме до нього дорогою. Потім сказала йому, «У всякому разі приходь обідати в неділю. Мого чоловіка ти зачарував». Він був полещений. А справді? «Так, цілковита перемога. Потім, слухай, ти ж казав мені, що виховувався в маєтку на селі». «Так, а що? То ти трохи знаєшся на хліборобстві?» «Так». «Тоді побалакай з ним трохи». «Про садівництво, про врожай, він дуже це любить». «Гаразд, не забуду». Вона пішла, безліч разів його поцілувавши. Бо після дуелю її кохання запалало ще більше. А Дюра думав, ідучи до редакції, «Що за чудне створіння? Яка легковажність? Хто знає, чого вона хоче та що вона любить? А подружжя, яке чудернацьке, хто міг таке вигадати, щоб поєднати того дідуся з такою вітрянкою З якої причини той залісничний ревізор Побрався з цією шибайглою Загадка Хто знає Може і з кохання Наприкінці подумав Зрештою з неї дуже мила коханка Йоло б би я був Коли б випустив її Розділ 8. Після дуелі Дюра став одним з головних співробітників Французького життя Але думки давалися йому надзвичайно тяжко і він обрав собі за спеціальність балаканину про занепад моралі, сквоління характерів, послаблення патріотичного почуття та анемію французької честі. Він сам добрав слово «анемія» і пишався ним. А коли пані Дамарель, жінка того насмішкуватого, скептичного та спритного духу, що зветься паризьким, глузувала з його тират, розбавляючи його одним дотипом, він, сміючись, відповідав «Чеба, Здається, надалі. Тепер він жив на Константинопольській вулиці, куди переніс свою скриньку, щітку, бритву та мило. Оце й усе було з його переселення. Двічі, тричі на тиждень приходила молода жінка, поки він ще не встав, роздягалась в одну мить і мостилася у ліжко, тремтячи від надмірного холоду. Дюрай собі, що четверга обідав у них, та лицявся до чоловіка, розмовляючи з ним про хліборобство, а ще й сам кохався в цьому, то часто так захоплювалися удвох розмовою, аж зовсім забули про свою жінку, що дрімала на канапі. Лоріна теж засинала, часом у батька на колінах, часом у любого друга. А коли журналіст відходив, пан Деморель раз у раз заявляв тим постанним тоном, що завжди його мові було властиве. Хлопець і справді дуже приємний І розумний, і розвинений Кінчався лютий Вранці на вулиці біля візників З квітами вже пахло фіалками Життя дюра пливло безхмарно Якось уночі, прийшовши додому Він знайшов під дворима лист На штампі стояло кан Розліпивши, прочитав Кан – віла красуня Любий пане та друже ви ж казали мені, що в усьому можу на вас здатись. Ну так, прошу у вас величезної послуги, а саме приїхати сюди і не покидати мене останні хвилини саму з умираючим Шарлем. Він, може, і тижня не проживе, хоч ще й ходить. Але лікар мене попередив. Не стане мені ні сили, ні духу дивитися день і ніч на його конання. І з жахом гадаю про останні хвилини, яких чекати недовго. Можу попросити про це тільки вас, бо у дружини родичів уже немає. Ви були його товаришем. Він влаштував вас у газету. Приїздіть, благаю вас. Мені нема на кого більше покластися. Ваш відданий друг. Мадлена Фаресьє. Дивне почуття, як свіжий подих схвилювало серце Дюра. Почуття визволення простору, що перед ним сталився. І він прошепотів, звичайно поїду, бідолаха шар, та й усім нам одна дорога. Патрон, якому він показав лист молодої жінки, згодився, проборчавши. Він приказав, тільки швидше вертайтеся, ви нам конче потрібні. Жорж Дюра виїхав до Кан другого дня швидким семигодинним потягом, попередивши подружжя Деморель телеграмою. Приїхав наступного дня, коли четвертої ввечері. Вістовий провіз його до Віли красуня, що стояла на круготобережжі серед заквіченого білими будинками ялинкового лісу, що тяглися від Кан до Жуанської затоки. Будинок був маленький, в італійському стилі, і стояв при дорозі, що гадючилась в між деревами, на кожному завороті розкриваючи чудові краєвиди. Лакей відчинив двері і скрикнув. «О, пане!» «Пані, вас дуже нетерпляче чекає!» Дюра спитав. «А пан ваш як?» «О, негаразд!» «Надовго не стане!» Вітальня куди молодих зайшов, була оббита рожевим паркелем із синім малюнком. Широке і високе вікно виходило на місто і на море. Дюра прошепотів. «Ні в року! Розкішна ж ця дача! Де вони грошей у чорта беруть!» На шелест сукні він обернувся, Пані Форессьє простягнула йому руки. «Як же мило! Як мило, що ви приїхали!» І раптом поцілувала його. Потім глянули одне на одного. Вона трохи зблідла, трохи схудла, але була свіжа. Може, ще й краще потоншавши. Вона шепотіла. Він неможливий, розуміє своє становище і мучить мене безжально. Я попередила його, що ви тут, а де ж ваші речі? Тюра відповів, я покинув їх на вокзалі, бо не знав, де в готелі мені порадити зупинитися, що поблизу. Спиняйтесь тут, у вілі, по деякому ваганні мовила вона, та й кімнату вам уже приготовлено. Він може вмерти з хвилини на хвилину, а коли це вночі станеться, то я буду сама, за вашими речами я пошлю. Він уклонився. Як знаєте, тепер ходімо, сказала вона. Він пішов за нею, вона відчинила двері на другому поверсі, і Дюра побачив, що скрісла коло вікна на нього дивиться щось ніби мрець, закутаний у ковдри і посинілий від червоного проміння західного сонця. Він насилою його впізнав, певніше догадався, що це його приятель. У кімнаті тхнули недугою, ліками, ефіром, мастями, тим важким затлим повітрям, що стоїть у помешканні сухотного. Форестє через силу поволі махнув йому рукою. «Це ти», – сказав він, – «подивитися, приїхав, як я вмираю?» «Спасибі!» Дюра силовато засміявся. «Як ти вмираєш, невеселе було б видовище, та й до кан я ради цього не приїхав би, просто побачити тебе хочу та трохи відпочити». Той шепнув «Сідай!» І похилив голову, мов поранний розпачливі вдуми. Він дихав часто, уривчасто і часом ніби стогнав, не іншим ходів нагадати про свої муки. Побачивши, що вони не розмовляють, жінка підійшла до вікна і промовила, кивнувши головою на обрій. «Гляньте, яка краса!» Усипане вілами узбережжя спускалося перед ними аж до міста, що лежало півколом уздовж берега. Праворуч над молом височився старий город із девезною башнею. Але ліворуч він опирався в шпиль круазета, саме навпроти Лоринських островів. Вони, островиці, здавалися двома зеленими плямами серед ясно-синьої води. Вони ніби плавали, як два великих листи, такими пласкими згори виглядали. А в далечині, замикаючи обрій по той бік затоки, над молом і башнею, та променистому небі вимальовувалась чудернацька і чарівна лінія круглих, ламаних та шпилених верховин синявого гірського пасма, що кінчалося великою пірамідальною горою, якої від ноги сягали далеко в море. Пані Форесьє сказала, це естераль. Просторість за темними високостями була червона, криваво і золотисто-червоного кольору, що сліпив очі. Дюра мимоволі захопився величю заходу. Він прошепотів, не добиравши образнішого слова, щоб свій захват виявити. О, так разюче! Форестіє підвів до дружини голову і сказав Дай мені повітрям подихати. Вона відповіла Бережись, уже пізно сонце сідає, та ще й застудишся, а знаєш, як стоїм здоров'ям. Він гарячковато і кволо махнув правою рукою. Це, мов би, удар кулаком і прошепотів, скрививши обличчя у гнівну гримасу, що в ній дуже позначилось висохлість його губ, запалість щик та остризна кісток. «Кажу ж тобі, що задихаюсь, хіба тобі не байдуже? Раніше чи пізніше на тені я помру, коли однаково вже кінець мені». Вона розчинила вікно на встежень. На всіх трьох війну Песливий вітерець. Це був ніжний, теплий і тихий бриз, весняний бриз, наповнений уже пахощами зела і дурманих квіток, що ростуть тут на березі. Чути було міцний дух живиці та гостру запалість евкаліптів. Форестіє вбирав його короткими, гарячковими подихами. Він стиснув нігтями ручку на кріслі і промовив глухо, свистячи гнівним голосом. Зачинив вікно – «Мені це шкодить, краще в Льохові подохнути». Дружина його поволі зачинила вікно, потім притиснулася чолом до шибки і задивилась далечінь. Дюра, кепсько себе почуваючи, хотів побалакати з недужим, заспокоїти його. Але нічого розрадного не вигадав про бурмотів. «Так тобі тут покращало?» Той знизив плечима і погноблено, і нетерпляче. «Сам бачиш». Знову похилив голову. Дюра провадив. Та й гарно ж тут, проти Парижа, їй Богу. Там ще зима стоїть, сніг падає, град, дощ. О третій вже лампи світять так темно. Форесія спитав. Що в редакції нового? Нічого нового. Взяли на твоє місце малого Локрена з Вольтерна. Так він ще зелений. Час уже тобі вертатися. Хворий пробурчав. Мені? Ось незабаром уже під землю писатиму. Настирлива ідея зринала, як ударить дзвону, При кожній нагоді, раз у раз позначаючи Кожну думку і кожне речення. Настала довгомовчанка, болісна і глибока, Палахкотіння на заході потроху погасло, І гори чорніли на червоному, потьмарнілому небі. Кольориста тінь, вісниця ночі, що зберігала ще близько миручого огнища, проходила в кімнату і ніби стелилася по меблях, стінах, шпалях та кутках сумішю чорнила і пурпура. Зеркало над комином відсвічило обрій, здавалося кривавою плямою. Пані Фористє не вирушилася, стояла весь час спиною до них, припавши чолом до шиби. І Форестє заговорив уривчастим, задушливим, розючим голосом, Скільки разів я ще побачу захід сонця? Вісім, десять, п'ятнадцять чи двадцять? Може, тринадцять, не більше. Для вас ще буде час, а для мене це кінець. І без мене все буде, як ніби нічого і не. Він замовк на хвилинку, потім провадив. Все, що бачу, нагадує мені, що не бачитиму вже його через кілька днів. Це жахливо. Не бачитиму вже нічого, нічого у світі, найдрібніших речей, шклянок, тарілок, ліжок, де так вигідно спочивати, карет, як же гарно проїхатись каретою ввечері, як же я це все любив. Він нервово і нечутно ворушив пальцями, ніби на піаніно грав ручкою крісла, і кожна мовчанка його була важка, ніж навіть слова. Так почувалося, що думає він про страхіття Ідюра зненацька пригадав, що казав йому Норбер Деверен кілька тижнів тому Тепер я теж зблизька бачу її Аж хочеться іноді руку простягнути, щоб її відпихнути Скрізь її знаходжу Кузьки розчавлені на шляху Опалий лист, сива волосина в приятельській бороді Гнітить мені серце і гукають Ось вона тоді він не розумів, а тепер починав розуміти. Дивлячись на Форестіє, невідома страшна нудьга опанувала його. Немов він відчував ось близько на готелі, де задихався товариш гидку смерть на відстані руки. Йому схотілося устати, вийти, втекти, негайно вернутися до Парижа. О, коли б він знав, то не приїхав би. Ніч уже вкрила кімнату завчасно жалобно впавши на мруче тіло. Тільки вікно ще виднілося, одніючи своїм світлим, чотирикутним, нерішучим жіночим силуетом. Форестєт його спитав, «А лампу ж сьогодні принесуть? От так ви хворого доглядаєте?» Тінь постаді, що чорніла на шипках, зникла. І лункому будинкові задзвенів електричний дзвінок. Незабаром увійшов локей і поставив лампу, на коминок, пані Фаресія спитала дружину: Ти спати ляжеш і зійдеш униз обідати, зійду вниз, прошепотів він. Чекаючи обіду, вони знову з годину сиділи втрьох, нерухомо сиділи, часом обзивалися якимось словом, будь-яким словом, даремним, банальним, немов лякались небезпеки, таємничої небезпеки від довгої мовчанки, і, немов повітря в кімнаті. Тій кімнаті, де блукала смерть. Нарешті обід подано. Дюра він видався довгим, нескінченим. Вони не розмовляли, їли тихо, потім мовчки кришили пучками хліб. Лакей подавав, сновигав, виходив і входив нечутно, бо стукій черевиків дратував шарля, і прислужник носив пантофлі. Тільки різкий цокіт дерев'яного годинника Турбував тишу, помешкання своїм механічним поправним рухом. Зразу ж, пообіді, дюра, пославшись на притому, пішов до своєї кімнати. І дивився, схилившись на підвіконня, як повний місяць серед неба, мов кулесне скло величезної лампи, лі на білі мури віли сухе туманне світло і сипле на море рухливі і ніжну блискучу луску. І добрав причини, щоб швидше виїхати, Вигадав хитрощі, телеграми, що ніби одержав від пана Вольтера. А вранці, прокинувшись, зміркував, що втекти звідси нелегко. Пані Форессьє йому підманути не пощастить, а через полохливість він утратить усі вигоди від свого відданого приїзду. Він подумав, Чиба, дурниця це, даремно в житті трапляється неприємності, та може й кінчиться вона швидко. День цвітився блакитю, тією південною блакитю, що сповнює радощами серце, і Дюра пішов аж до моря. Бо бачитись із Форестіє, на його думку, було ще раненько. Коли вернувся снідати, лакей сказав йому, пан уже кілька разів про вас питав, підійдь до нього, пане, будь ласка. Він пішов. Форестіє, здавалося, спав у кріслі, дружина його лежала на канапі і читала. Хворий підвів голову, Дюра спитав, Ну якся маєш, виглядаєш ти вранці веселіше. Той прошепотів. Так, краще мені, подушив. Снідай швидше з мадленою, та покатаємось трохи каретою. Молода жінка, коли лишилися вони на самоті, сказала дюра. Чи бачите, сьогодні йому здається, що видужав. Зранку план складає. Зараз ми поїдемо до Жанської затоки, купувати фаянс, для нашого парижського помешкання Він цьому хоче їхати Але я страшенно боюся нещастя Не можна йому труситися по шляху Коли екіпаж було подано Форестє поволі зайшов сходами За допомогою лакея Але побачивши екіпажа Він зажадав, щоб будку спустили Жінка не згоджувалась Ти застудишся, це божевілля Він упирався Ні, мені дуже покращило Добре це почуваю. Спочатку їхали серед садів тіньовими дорогами, що надають кані подібності з англійським парком. Потім пустилися антіпськими шляхом узбережжям. Форестія називав місцеві пам'ятки, спочатку показував вілу графа Парижського, показав інші, а був веселий. Але веселість та була силована, немічна, як засудженого, він піднімав пальці, не маючи сили простягнути руку Глянь, ось острів святої Маргарити І замок звідки втік Безан Була ж там морока з цією справою Потім він почав згадувати про свою службу в полку Називав імена офіцерів Розповідав про їхні колишні пригоди Аж ось шлях круто звернув І вся Жуанська затока розгорнулась перед ним З білим селом у глибині та за містом Антіб по той бік. І Форесє по-дитячому зненацька зрадівши про А екстада? Зараз екстаду побачиш. Серед широкої бухти справді стояло з півдесятка великих кораблів, що нагадували гілясті скелі. Вони були чудернацькі, незгравні, величезні, з якихось наростях на башнях, з водорізами, що глибоко сиділи у воді, немов налагодили пустити коріння. Невтянки було, що вони можуть рухатись, плавати. Такими важкими і прип'ятими до дна здавалися. Плавуча батарея, кругла і висока, як обсерваторія нагадувала маяки, побудовані на рифах. Повз них пролинув чисте море великий трещогловик, розгорнув всі свої білі радісні вітрила. Він був дуже граційний та гарний поруч з військовими страхітями, гидкими страхітями ви присідали над водою. Форестє селкувався розпізнати їх. Він називав Кольбер, Софрен, Адмірал Дюпей, Грізний, Нещадний. Ні, я помилився, оце нещадний. Вони під'їхали до великого павільйону з вивіскою «Мистецький фаянс», «Жуанські затоки». І карета, об'їхавши навпроти клумб, спинилась коло ганку. Форестє хотів купити дві вази для своєї бібліотеки. Зійти з екіпажу він не міг, і йому виносили одне по одному зразки. Він довго вибирав, радячись із дружиною та дюра. Знаєш, поставлю їх у глибині кабінету, щоб весь час були перед очима. Як коло столу сидітиму, мені хочеться у старовинному грецькому стилі. Він роздивлявся зразки, казав принести інші, завертав перші. Нарешті вибрав, заплатив і зажадав, щоб їх принесли негайно. «Днями я вертаюсь до Парижа», – казав він. Поїхали назад, але коло затоки на них зненацька війнуло десь із долини холодним вітром, і хворий закашлявся. Спочатку це був зовсім невеличкий напад, але він більшав, ставав невгваючим кашлем, далі якимись гиканням, хрипом. Форесі задихався і щораз, як дихнути хотів, Кашель рвав йому горло, вихоплюючись із глибини грудей. Ніщо не могло заспокоїти його, ніщо не могло втішити. З екіпажа йому довелося перенести до кімнати. І дюра, що тримав його за ноги, почував судорожні рухи і за кожним стисненням легенів. Але у теплому ліжку напад не спинився, тримав до півночі. І тільки наркотики втішили нарешті ці передсмертні спазми. Але хворий до світанку сидів у ліжкові з розплющеними очима. Передусім він сказав покликати голяра, бо акуратно щоранку голився. Для цієї справи підвівся, але мусив зразу ж знову лягти і почав так куривчасто, важко і болісно дихати, що пані Форесті, злякавшись, звеліла розбудити дюра, котрий тільки ліг, і попрохала його сходити по лікаря. Він хутко привів доктора Гаво що приписав ліки і дав кілька порад. Але коли журналіст проводив його, спитав його думку, сказав, «Це агонія. Він не доживе до ранку. Попередьте, нещасну молоду жінку, і пошліть посвященника. Мені нема чого вже робити, а втім, я до ваших послуг». Дюруа сказав покликати пані Форестіє. «Він вмирає. Доктор радить послати посвященника. Як ви гадаєте?» Вона довго вагалась, потім усе зваживши, поволі відповіла «Гаразд, так краще, з багатьох поглядів. І я підготую його, скажу, що священник хоче з ним побачитись, щось вигадаю». «Будь ласка, ви вже самі зайдіть по священника, кличте такого, щоб не дуже меніжився, по змозі, щоб задовільнився самою сповіддю, та кінець». Молодик привів добротного дітка, що відразу збагнув становище. Коли він зайшов до вмираючого, пані Форестія вийшла і сіла разом з дюра в сусідній кімнаті. «Це його вразило», – сказала вона. «Коли я говорила про священика, на його обличчі з'явився жахливий вираз. Так, ніби він відчув, відчув подих, ви розумієте, зрозумів, що вже кінець, нарешті, що лишилося лічені години. Вона була дуже бліда», – казала. «Ніколи не забуду виразу його обличчя». Безперечно, він побачив смерть отумить Побачив її Вони почули слова священика, що говорив голосно, бо трохи недочував Та ні, не в такому ви вже стані Ви хворий, але небезпеки немає Доказ тому, що я прийшов по-притильськи, по-сусідському Форисія щось відповів йому, але вони не розчули Старий знову сказав Ні, причащати я вас не буду Побалакуємо про це, коли ви добре себе почуватимете. Коли ви хочете скористатися з моїх одвідин, щоб посповідатися, наприклад, то я кращого не бажаю, я пастир, і при всякій нагоді радий напучувати своїх вівць. Настала довга мовчанка. Певно, фористія щось сказав здушеним, безбарним голосом. Потім священник промовив іншим тоном, тоном відправника коло олтаря. «Милосердя Боже безконечне! Прочитайте конфіте, сину мій! Ви, може, забули його, я вам допоможу! Кажіть за мною!» І почав казати слова молитви. В ряди він спинився, що хворий устигав за ним. Потім сказав, «Тепер сповідайтеся!» Молода жінка і дюра не ворушилися, охоплені чудною труботою, схвильовані тостним чеканням. Хворий щось прошепотів, Священник проказав, «Ви мали гріховні нахили, які саме сину мій». Молода жінка підвелася і ще сказала: «Ходімо в сад, не можу слухати таємниць». Вони сіли на лаві під трояндовим квітковим кущем. За клумбою воздик, що сповнювали повітря міцним ніжним пахощами. Помовчавши трохи, Дюра спитав, «Ви не дуже тут баритиметесь?» Вона відповіла, «О, ні». Тільки все скінчиться, і я приїду. Днів через десять? Так, найбільше. Він провадив. Родичів у нього немає? Жодних, крім двоюрідних. Батьки померли, коли він зовсім ще був молодий. Обоє вони дивились на метелика, що брав собі поживу із гвоздики, швидко пурхуючи та трепочучи крильцями, що й тоді поволі колихались, як він сидів на квітці, і довго мовчали. Лакей оповістив їх, що пан Кюре кінчив, і вони вдвох пішли в кімнати. Форестіє з вчорашнього дня здавалося ще більше схуд. Священик держав його за руку. «До побачення, сину мій, завтра вранці ще зайду». І пішов. Коли він вийшов, хворий, захлинаючись, спробував підвести руку до дружини. І забелькотів. «Рятуй, рятуй мене, Люба, я не хочу вмирати, не хочу вмирати!» «Ой, рятуй мене, скажіть, що робити, пошліть по лікаря, вип'ю все, що треба, не хочу, не хочу!» Він плакав, великі сльози котились із його очей, навсохлі щоки Ході куточки рота кривилися, як у малої скривдженої дитини Руки його знову впали на ліжко і почали невпину і поволі одноманітно ворушитися Немов збирали щось на ковдрі» Дружина його теж заплакавши пробормотіла. «Та ні, заспокойся, це криза, завтра тобі покращає. Ти стомився вчора через прогулянку». Дихав фористі хапливіший, ніж захеканий від бігу собака. Так швидко, що годі полічити, і так волою, що ледве було чутно. Він уже приказав. «Не хочу умирати, о боже мій, боже мій, що ж зі мною буде?» Не побачив вже нікого, нічого, ніколи. Ой, Боже мій! Він дивився перед себе на щось невідоме іншим і гидке, В його нерухомих очах відсвічувався жах. Обидві руки його провадили свій страшний, невпинний рух. Зненацька все ціло його пересмикнулося, і він прошепотів. На мене, Боже мій! І замовк, лежав нерухомо, похмуро, задихаючись. Минув час. У сусідньому монастирі передзвонило дванадцять. Дюра пішов трохи перекусити. Через годину вернувся. Пані Фарисіє їсти відмовилась. Хворий не ворушився, він безперечно совав худими пальцями по ковдрі, мов хотів натягнути їх на обличчя. Молода жінка сиділа в кріслі, в ногах ліжка. Дюра теж коло неї, і вони мовчки чекали. Від лікаря прийшла доглядальниця. Вона дрімала коло вікна. Дюра теж починав засипати. Аж раптом відчув, що сталося щось. Він розплющив очі зараз тоді, коли очі Форестія заплющились, як погаслі вогники. В горлі вмирущого тихо заклекотіло, і дві криваві цівки з'явилися у кутках його рота. Потім потекли на сорочку, спинилося жахливо ворушіння його пальців. Він перестав тихати. Дуршина його зрозуміла, вскрикнула, впала навколішки і заридала, припавши до ковдри. Жорж, не самохід, перехрестився від здивування та страху. Доглядальниця, прокинувшись, підійшла до ліжка. «Помер», – мовила вона, – і дюра, опанувавши себе, прошепотів полегшено зітхнувши. Це швидше сталося, ніж я гадав. Коли минув перший подив, коли було пролито перші сльози, взялися до всіх тих турбот і до всіх заходів, що вимагає смерть. Дюра бігав аж до ночі. Вернувся дуже голодний. Пані Форестія теж трохи поїла. Потім вони посиділи в жалібній кімнаті, щоб пильнувати тіло. На нічному столику горіло дві свічки, поруч тарілки з водою, де лежала гілка мімози. Традиційного букшпану дістати не пощастило. Вони були самі коло того, хто вже не існував. Не розмовляли, думали і дивилися на нього. Жорж неспокійно почував себе, в темряві коло трупа, не зводив з нього очей. Схудле обличчя мерця, що в хусткому світлі здавалося ще запалішим. Увібрало, приворожило і міцно спинило на собі його погляд та думки. Це був його приятель, Шар. Хорист є, який ще вчора розмовляв, дивний, ще й страшний, цілковитий кінець історії. О, тепер він пригадав слова Норбера, девера на якому страх смерті був добре відомий. Ніхто звідти не повернеться. Народяться мільйони і мільярди приблизно подібних істот з очима, носом, ротом, черепом і думкою в ньому. Але ніколи не з'явиться вдруге той, що лежить ось у ліжку. Він жив уже багато років. Їв, сміявся, любив, надіявся, як і всі І от кінець всьому Для нього кінець назавжди Життя, кілька днів, а потім що? Родяться, ростуть, бувають щасливі Сподіваються, потім помирають Прощай, чоловіче чи жінко На землю ти не вернешся ніколи А кожен же має в собі гарячковий І нездійснений порив до вічності Кожен є ніби всесвітом у всесвіті, і кожен хутко зникає цілком у гноєві під нове насіння. Рослини, звірі, люди, зірки, світи – все оживає, потім мре і перетворюється, і ніколи не вертається істота, будь-то комаха, людина чи планета. Невиразний, безмежний, дивуючий жах висів над душею дюра, Жах перед неосяжним, невідкритим небуттям, що без кінця нищить скоро минущі, нікчемні існування. Його чоло вже хилилося перед загрозою. Він думав про комах, що живуть кілька годин, про тварин, що живуть кілька днів, про людей, що живуть кілька років, та про землі, що існують кілька століть. Яка ж різниця між ними? На кілька світанків більше, та й усе. Він одвів очі, щоб не дивитися на мерця Пані Форестє похилила головою І теж здавалося міркувала про скорботне Її біляве волосся було таке гарне на сумному обличчі Що в серці юнака пройшлося якесь ніжне почуття Мов дотик надії Навіщо розпач, коли ще стільки перед ними років І він почав дивитися на неї А вона ж не бачила його задумками Він думав Ось, що тільки гарної є в житті – це любов Держати в обіймах кохану жінку оце й межа людського щастя І як же пощастило колись цьому Мерсеві Здобути таку розумну і чудову подругу Як вони познайомились Як погодилась вона віддатися за нього Звичайного і бідного хлопця І як зробила таки з нього людину Тоді почав думати про таємниці «В людському житті заховані». Згадав, що шушуніли про графа Деводрека, який, мовляв, посогом її вдарував і заміж віддав. Що вона тепер робитиме, з ким побереться, з депутатом, і як пані Демарель гадала, чи з якимось кар'єристом, з за Форестіє, чи є в неї задуми, плани, повні наміри, і як вже хотілося йому це знати». Та чому ж клопіт йому від того, що вона робитиме? І він подумав це і постаріг, що турбується від її несвідомої потайної думки, яку сам від себе ховає, і знаходиш тільки, переривши, все до дна. Так чому ж йому самому цієї перемоги не спробувати? Який міцний і грізний був би з нею, як швидко, далеко і певно з нею пішов би? А чому б йому не пощастило? Він добре почував, що подобається їй, що вона має до нього не тільки прихильність, а й ту приїзд, що зароджується між двома подібними натурами і походить як від опільного замилювання, так і від якоїсь мовчазного змовництва. Вона знала його за розумного, рішучого, упертого і могла на нього звіритись. Чи не вона ж покликала його у важку хвилину? І чому покликала? Чи не слід йому бачити тут якось вибору? Признання, натяку, якщо вона думала про нього саме тоді, як овдовіти мала, то, може, й думала як про майбутнього свого компаньона, спільника. І йому нетерпляче схотілось довідатись, розпитати її, дізнатися про її наміри. Він мусив позавтра їхати, бо не міг далі вдвох із молодою жінкою жити в домі. Отже, треба поспішати. Треба ще тут зручно і обережно вивідати її плани Не дати її вернутися, погодитись Може бути на заходи когось іншого Та й поєднатися із ним без вороття А в кімнаті стояла тиша Чути тільки було, як мається годинник Дзвінко і поправно цокотів на коминку Ви, мабуть, дуже стомилися Вона відповіла Так, а ще більше змучилася Звук власних голосів здивував їх. Так чудно пролунав в лиховісній кімнаті. І зненацька глянули на обличчя мерця. Не чекали, що він заворушиться, заговорить, як і кілька годин тому. Дюра вів. О, це великий удар для вас, цілковита зміна у вашому житті. Справжній переворот у серці і в усьому існуванні. Вона глибоко і мовчки зітхнула. Він провадив. «Як же сумно молодій жінці лишатися самотньою, як оце ви!» Потім замовк. Вона нічого не сказала. Він пробормотів. «У всякому разі ви знаєте нашу угоду. Можете порядкувати мною, як хочете. Я вам належу!» Вона простягнула йому руку і кинула на нього той сумовитий та ніжний погляд, що приймає нас до самого серця. «Дякую!» «Ви добрий, гарний, якщо я зважусь і зможу щось для вас зробити, то теж скажу, покладайтесь на мене». Він узяв її руку, затримав і потиснув, палаючи бажанням поцілувати. Нарешті зважився, поволі підніс її до уст і припав до тонкої, тупленої, тремтячої, напахченої шкіри довгим поцілунком. Потім відчув, що ці дружні пестощі стають задові, і випустив руку. що мляво лягла пані Форестєна коліна. Вона поволі промовила. Так лишаюсь сама, Але спробую бути хороброю. Він не знав, Як дати їй на розум, Щоби був би щасливий, Дуже щасливий, І собі її за дружину мати. Певна річ, тепер тут коломерця Не міг цього сказати, Але міг, як здавалося йому, Добрати якоїсь двозначного, Пристойного і заплутаного речення, що має прихований зміст і висловлює якраз невмисне пропущення Але труп заважав йому, заклятий труп, що здавався лежав не перед ним, а між ними Та ще й якийсь час, йому ніби вчувався за стояному повітрі кімнати непевний запах Сморід, що знімався з нелих рудей, перший подих падла, що віє з бідних мерців народичів які коло ліжка пильнують. Жахливий подих, що швидко виповнює порожняву труни. Дюра спитав, може вікно відчинити, повітря здається зіпсоване. Вона відповіла, а тож, я теж зараз примітила. Він підійшов до вікна і розчинив. Напахчена нічна свіжість полинула в кімнату, хвилюючи полом'я свічок, що горіли при ліжку. Від місяця, як і того вечора, лилось буйне тихе світло На білі мури віл на величезну блискучу скатертину моря Дюра, дихаючи на повні груди, відчув зненацька допитливу надію Немов розбурканий трепетом наближення щастя Він обернувся «Ідіть подихайте трохи свіжим повітря», – мовив він, – «Розкіш на дворі» Вона спокійно підійшла і схилилась коло нього на підвіконня Тоді він тихо пришепотів Послухайте мене І зрозумійте, що я хочу сказати Зокрема, не ображайтесь що розмовляю з вами про це В таку хвилину Бо завтра покину вас А коли ви до Парижа вернетеся Тоді може вже й пізно буде От Ви знаєте, що я ленець Бідак, який мусить виборотись Але маю волю Трохи розуму, здається мені, і вже я на путі, на добрім путі. Коли людина вже мети дійшла, тоді знаєш, що береш. А коли ще тільки починає, то невідомо, куди дійде. Тим гірше або краще. Та я вже казав вам колись, у вашому домі, що найдорожча моя мрія це одружитися з такою жінкою, як ви. Зараз ще раз це вам скажу. Не відповідайте мені, дозвольте мені Висловитись, не питати я вас хочу, гідко було б робити це в такому місці, у такі хвилини Хочу тільки, щоб ви знали, що можете одним словом ощасливити мене Що можете мати мене чи то за приятеля, брата, чи навіть за дружину, по вашій волі Що я належу вам усім серцем і всією істотою Я не хочу, щоб ви відповідали мені зараз, не хочу більш про це говорити тут коли побачимось у Парижі, тоді дасте мені на розум своє рішення, а тим часом ні слова, правда ж? Він сказав усе це, не дивлячись на неї, мов пускав слова в ніч перед собою. Вона, здавалося, нічого не чула, так нерухомо стояла і теж дивилась перед собою пильно і невиразно на широкий, блідий краєвид, освітлений місяцем. Вони довго стояли поруч. Лікоть у лікоть, мовчки задумі Потім вона шепнула Трохи холодно І вернулася до ліжка Він теж за нею пішов Підійшовши, побачив, що фористі Справді починав тхнути І відсунув далі крісло Бо не міг довго терпіти Цього смороду Сказав, його треба вранці в труну покласти Вона відповіла Так, так, звичайно, о восьмій прийде Тесляр Дюра зітхнув Бідолаха! Та й вона глибоко зітхнула в нітючій покорі. Тепер вони не дуже часто на нього поглядали, бо звикли вже до тієї смерті, починали згоджуватись у думках на це зникнення, яке допіру ще обурювало і ображало їх, що теж смертними були. Далі вони не розмовляли і пильнували, як годиця, не засинаючи, але близько опівночі дюра перший задрімав. Коли прокинувся, побачив, що пані Форесія теж дрімає. Він вмостився зручніше і знову очі сплющив, проборчавши. «Чорт бери, під ковдрою все-таки краще!» Підхопився він від раптового стуку. Війшла доглядальниця. На дворі був день. Молода жінка, що сиділа навпроти в кріслі, виглядала так само здивовано, як і він. Була трохи бліда, але незмінно гарно. Свіжа мила хоч і просиділа цілу ніч на сільці. Дюра глянув на мерця, здригнувся і скрикнув. О, борода його! Ця борода виросла за кілька годин на гнилому тілі, як виросла за кілька день на обличчі живого. І вони стояли налякані життям, що тривало ще в мерцеві, як перед дивом страшним, перед неприродною загрозою воскресіння, перед однією з тих ненормальностей, що збуджують і гнітять розум До одинадцятої години обої спочивали Потім поклали шар для втруну І зразу ж відчули полегкість та заспокоєння За сніданком сиділи одне проти одного І в обох прокинулось бажання казати щось розрадливе, веселіше Вернутися до життя, бо смертю вони вже кінчили У широко відчинене вікно котилася ніжна весняна теплість А з нею і запашність воздик. Що коло Ганку цвіли Пані Форестія запропонувала Дюра Трохи прогулятися в садку І вони почали поволі погоджати Кругом маленького газона Насолодко дихаючи теплим повітрям повитим запашністю ялинок Та кваліптів І зненацька вона сказала Не повертаючи до нього голови Який він з нею ночі був розмовляв Слова вимовляла помалу тихо і поважно. Слухайте, друже, я добре обмірковувала уже все те, що ви мені пропонували, і не хочу відпускати вас без відповіді. Проте не скажу вам ні так, ні ні. Почекаємо, побачимо, обзнайомимось краще. Та й ви добре розважте. Не піддавайтеся раптовому потягу. Якщо я кажу вам про це зараз, коли бідного Шарля ще удомовину не поклали, то тільки тому, щоб ви, маючи певні наміри, гра знали, яка я Та не тішили себе думками, що мені висловили Коли через дачу свою не можете зрозуміти І терпіти мене, зрозумійте ж мене граз, шлюб для мене, не путо, а спілка Розумію під цим, щоб мені вільно, цілком вільно було робити Поводитись та з дому ходити по своїй подобі не терпітиму ні догляду, ні ревнощів, ні суперечок про своє поводження. Зобов'язую, звісно, ніколи не компроментувати ім'я чоловіка, з яким поберусь, не навідувати на нього ні ганьбу, ні глуму. Але й чоловік той мусить мати мене за рівню, за спільника, а не підлеглу, ані за слухняну та покіну дружину. Думки мої знаю не такі, як у всіх, але змінювати їх не буду. От що, скажу ще. Не відповідайте, даремно це і недоречно. Побачимось, тоді ще поговоримо про це згодом. Тепер погуляйте самі, я до нього піду, до вечора. Він поволі поцілував їй руку і мовчки пішов. Ввечері вони побачились тільки за обідом, потім розійшлися по своїх кімнатах, бо обоє знемоглися від утоми. Шарля Форестіє поховали другого дня, без жодної врочистості, на Каннському кладовищі. І Жорж Дюра вирішив їхати до Парижа швидким потягом, що вирушав опів на другу. Пані Форестіє провела його до вокзалу. Чекаючи годину від'їзду, вони спокійно походжали по пероні і розмовляли про аби Прибув куценький потяг, справжній експрес, із п'яти тільки вагонами. Журналіст вибрав собі місце і потім вийшов ще побалакати з нею хвилину, відчувши раптом смуток. Тугу і пекучий жаль від розлуки з нею, ніби втратив її в мить назавжди. Кондуктор крикнув «Де Марсель? Ліон? Париж? Сідайте!» Дюра зайшов у вагон і спинився на дверях, щоб ще кілька слів їй сказати. Локомотив засвітив і потяг тихо рушив. Вихилившись з вагона, Жорж дивився на молоду жінку, що стояла на пероні, і провадила його поглядом. І зненацька, коли з очей вже зникла, обома руками послав їй поцілунка. Вона теж йому тим самим відповіла, тільки обережніше, напевне, ледве помітно.